Юля підвелася з каміння, віддала мені кашкета і пішла проводжати мене за лисиче в другий бік, ближчий до третьої роти. Коли ми вийшли за село, вона дивилась мені у вічі сумно, сумно. І цей погляд був такий могутній, що душа моя ледве не розлучилася з моїм тілом, щоб навіки злитися з її душею. Але стояв, як кам'яний. Тоді Юля. Близько-близько підійшла до мене і спитала, значить, надежди, нет?» І холодно злетіло з моїх байдужих губ. Нєт. Тоді Юля чорною тінню повернулась із опущеними плечима й руками, зігнена і невимовно скорботна пішла в ніч. Моє серце рвонулося за нею, але я був мов кам'яний. Ще малим я дуже любив читати різні декламатори, художні читанки та рецензії на вірші в додатках до ніви. Звичайно, я любив переписувати до зошита то й просто вивчати на пам'ять ті поезії, що мене захоплювали. Я дуже хотів бути поетом, гадаючи, що поети це надзвичайні люди, до них в ароматні кімнати приходять. Закохані й покірні жінки, неодмінно з жертвенним і тихим коханням. І, звичайно, у цих жінок сині небесні очі і золоте волосся. Особливо мене захопив вірш Дмитрія Цензура Любив я женщину з лазурними глазами». Є такі поети, що за своє життя можуть написати один-два чудесні вірші. Такий і Дмитрій Цензур. Не можу не навести цього вирша. Любил я женщину с лазурными глазами. Не знал я женщины безмолвней и грустней. Загадка нежности меня пленяла в ней, и грусть покорных глаз с их тихими слезами. Покорно, как дитя, пошла она за мной. На нежность и любовь ответа не просила, и в этом... Чудилась непонятая сила, томившая своей безмолвной тишиной. Однажды вечером, под шелест листопада, она безропотно ответила «Прощай», и думал я, «Судьба как будто невзначай сроднила нас. Прости, так суждено, так надо, и жадно я искал». И много-много раз любовь была как сон, как призрак, как вериги. И женские сердца я изучал как книги, но позабыть не мог печаль покорных глаз. Когда мне больно жить, мне хочется сначала молитвенно прильнуть к душе ее простой. Ведь я не знал тогда, что нежной красотой цвела ее любовь і жертвенно мовчала. Чому мені сподобався цей вірш? Мені здається, з двох причин. Тут намальовано образ ідеальної для мене жінки. Така дружина була в поета Фофанова. По-друге, я сам в якихось глибинах своєї індивідуальності подібний до Дмитрія Цензора. Ну, власне, до того Дон Жуана, яким би хотів бути Дмитрій Цензор, бо я... Тепер переконався, що поети завжди брешуть і гіперболізують – або гарне, або погане в людині. Колись я ворожив на оракула – не смійтеся, мої любі читачі, я ж був дурний, маленький, 12 років – пшеничною зернинкою, і мені на запитання, хто мене буде любити, показано – женщини. Значить, психологічна підготовка, хоч і на містичному ґрунті, але я певний, що цьому були відповідні психофізіологічні причини формування моєї індивідуальності. Може тому, що я ще маленьким жив у місті, і звукові й зорові враження отклалися таємними і солодкими шарами в моїй підсвідомості. Я завжди мріяв жагуче про місто. Там контрасти, там рух. Там ніжність і жорстокість переплилися в такій могутній гармонії, що вона як магніт тягнула мою уяву у далекі, широкі, повні пригоди кохання міста. Я ж жив у глухій провінції, під вічним горкотом заводу і криками поїздів, що пролітали крізь наше село, особливо ввечері, коли пасажирські вагони ярко і огненно з веселими і невідомими людьми все летіли туди, в невідомі і прекрасні міста, а за ними гналася моя маленька душа, як руде ясенінське жереб'я, і тепер ретроспективно крізь смішні наївні сльози, що заливають мої очі, звучать мені слова поета: Милий милий, смішної дуралей, ну, куда он, куди он гониться? Але жереб'я стало великим поетом України. Воно наздогнало залізного коня і злилося з ним у шаленому рухові у прийдешнє. Писали вірші і мій дід, і мій батько українською і російською мовами. Я теж почав писати вірші. Не тому тільки, що писали їх мій дід, і мій батько, а й тому, що взагалі люди можуть бути поетами, а я – «Не можу. Що це значить?» Колись до нас на ярмарок приїхали акробати. Вони в балагані ходили на руках. Я захоплено дивився на них і думав, «Вони ж ходять на руках, а вони такі ж люди, як і я. Значить, і я навчуся ходити на руках». «Я навчився ходити на руках». Правда, я позвозив собі скроні до крові, мало не вибив правого ока, але навчився. Хлопці з мене сміялися, били мене, а я не звертав на них уваги і почував себе героєм. Одного разу, коли я, 14 років, писав першого свого вірша, то у мене було таке ідіотське обличчя, що бабуся, проходячи повз мене, сказала «Брось писати стихи, а то ти сайдеш з ума». Я перелякався і покинув писати вірші. Але коли почалася імперіалістична війна – Злива патріотичних віршів у тодішніх журналах захопила і закрутила мене. Я остаточно порішив бути поетом. В якійсь книзі я прочитав: Ну, який же он поет, ведь у нього нік іще й сорока стихотвореній. Я подумав, що коли в мене буде сорок стихотвореній, я стану справжнім поетом. А взагалі, люди певного віку. Починають писати вірші, коли закохуються. Я ж почав писати вірші на релігійному ґрунті. Єсенін був під великим впливом свого релігійного діда, а я – своєї релігійної бабусі. Взагалі, я хотів бути чинцем. Ось мій перший вірш. Я почав писати російською мовою, тому що вчився в російській школі і читав дуже багато російських книжок.